Moi boas e benvido ou benvida. Neste audio imo responder a seguinte pregunta. Que é a Deep Web? A Deep Web é un termo utilizado para describir un conxunto de sitios que non están indexados polos motores de procura tradicionais, o que significa que non son fácilmente accesibles a través de Google ou calquera autobuscador. A miudo confúndese coa Dark Web que é unha parte máis escura e menos accesible da Deep Web e que se utiliza a miudo para actividades ilegais A Deep Web atópase nunha rede de servidores coñecida como rede oculta ou rede invisible e podes acceder a ela a través dun navegador especial chamado Tor, de Onion Router Tor permite aos usuarios navegar de forma anónima na Deep Web o que significa que a súa IP e a súa localización xeográfica non son reveladas. Aínda que a Deep Web ten unha mala reputación debido á súa asociación coa Dark Web e as actividades ilegais, tamén ten moitas utilidades legítimas. Por exemplo, moitas empresas utilizan a Deep Web para almacenar información confidencial ou para comunicarse de maneira segura con seus empregados. Tamén é utilizada por organización sin ánimo de lucro e defensores dos deitos humanos para protexer a súa privacidade e evitar a represión gubernamental. En resumo, a DI web é unha parte importante da internet que a miúdo é mal comprendida e temida. Aínda que pode ser utilizada para actividades ilegais, tamén ten moitas utilidades legítimas e é esencial para a privacidade e e a liberada de expresión en liña. Ola, querido Winte. Eu son Santi Rey e acabas de escoitar un episodio de As Miñas Dúbidas da Internet. Un proxecto no que trato de respostar a esas preguntas máis habituais que me atopo no sobradoito nos que participo ou que me fan chegar a través das redes sociais. Pero moito ollo Aquí nada é o que parece. Se o que acabas de escoitar a ti valexe, por min todo perfecto. De todos os xeitos, a sinceridade debe ir por diante. Ningún destes audios, insisto, ningún está escrito por min, En moito menos está escrito por un humano. Todos, todos, foron redactados por unha intelixencia artificial a que eu ponho voz, nada máis. Sabendo isto, deixo o teu criterio determinar se o que acabas de escoitar está ben ou mal ou se si desmerece ou non por contido do que oiches. O único que pretendo con todo isto é remover conciencias, é facerche pensar, darlle unha voltiña a que nos fagamos a idea a ese futuro xa presente que nos ven en ritmo. Espero os teus comentarios na página web tubidas.fala.gal E se non tamén, estou en redes sociais.